Якби мені прикликати сюди Лавріна, я б до смерті не вернулася в Семигори, – згодом сказала Малашка. Вона посаджала в піч проскури, вийшла в двір і стала на воротях. Ворота виходили в цвинтар. Через їх було видно високі стовпи церкви з широкими залізними східцями. На східцях сиділи і стояли прочани. Церкві правили вечерню. Малашка обвела очима прочан і вгляділа семигорських молодиць. Вона так зраділа, що крикнула і хотіла побігти до їх розпитати про Лавріна. Але схаменулась і оступилась за браму. Вона дивилась за брамою на своїх людей і неначе побачила Лавріна та рідну матір. Вечерня скінчилась. Люди розійшлись. Пішли з цвинтаря і самогорські молодиці. Малашка слідкувала за ними, доки вони не зайшли за залізні грати». Молодиці обернулись, вгляділи її, але вона так швидко отскочила за ворота, що молодицям здалося, ніби вони бачили мару, схожу на малашку. На дворі стало смеркатись. Малашка вийшла на цвинтар, стала під липою і згорнула руки. Вона все думала за Лавріна, як він сумує, як плаче за нею, а сльози лилися з її очей. На цвинтарі було тихо, як у хаті. Тополі і липи мліли в теплому повітрі. А малашці, ніби снився Самогорський садок. Вище от садка, на горі Самогорська церква, під церквою ставок. Садок виходить до неї на розмову Лаврін, бере її за руку. «Боже мій, прийми мою душу до себе», – говорила бідна молодиця. «Лучше мені каміння носити, ніж таке гори терпіти. Полинула б я через бори, через степи, та хоч би глянула на свого милого. Гріх мені, що я мучу його і себе». Над цвинтарем ніби висіла Андріївська гора з гострим верхом, а на самому вершечку стриміла Андріївська церква і ніби висіла на ясному темно-синьому небі, що блищало на заході. Легкі хмарки сунулись по небі. Малашка задивилась на гору, на церкву. Їй здалося, що не хмарки летять в небі, а тонкі з самих стовпів бокові бані на церкві заворушились, що сама церква почала коливатись на гострому версі гори. На неї напав страх Вона глянула ще раз у гору і Їй здалося, що хреста на церкві Трусяться і коливаються Що коливається вся гора От-от впаде на неї І вона прожогом побігла з цвинтаря до хати Проскурниця посадила малашку вечерять Вона й ложки не вмочила Лягла вона спати Її сон не брав А журбата туга давила її коло серця, Як важка гора Тільки що вона заснула Аж їй сниться, що вона йде з лавріном Зеленим бієвським гаєм Йде по поясу траві та в квітках, а далі вийшла на шлях і пішла з ним між двома стінами зеленого жита. Прийшла до млина і сіла з ним на розсю на камені, обняла його і приголубила. Коли гляне вона на розь, аж Лаврін пливе, потопає серед річки. Бистра вода несе його серединою. Лаврін то поринає з головою, то виринає, виставляє руку і махає на неї. Вона хоче кинутися у воду, рятувати його, а її ноги приросли до каменя, ніби пустила воробове коріння». А вода клекоче, булькотить, та все несе лаврі надалі на гостре каміння, де вода та стогне, ніби весною. Малашка хотіла закричати, і тільки ніби зашуміла листом, а за розсю в семогорах десь дзвін сумно дзвонить на гвалт, і тиха луна йде над водою, над шумом, понад дібровою. Малашка прокинулась. На дзвіниці дзвонили на утренню. Вона схопилась з постелі і перехрестилась – на дворі почало на світ благословитися. «Боже мій, він за мною побивається! Я взяла на свою душу великий гріх!» думала Малашка. Минув другий тиждень. Малашка почала потроху привикати до нового місця. Пекла проскури, ходила по церквах, по монастирях. І вже й сама добре не знала, чи вертатися, чи не вертатись додому. Тим часом Малащина мати з Лавріном та Кайдашихою йшли до Києва. Встрічали дорогою силу прочан та все розпитували, чи не бачили вони молодої молодиці, що отбилось від гурту, чи не чули чого про таку молодицю між прочанами в Києві. Вони вступили в великий бір під Києвом, і разом всі троє заплакали, та все дивились по дорозі між сосни. Їм здавалося, що малашка лежить десь у бору, вбита. Бір жалібно гув на тихому вітрі, неначе бджоли в здоровій пасіці, і тільки їм жалю завдавав. Прийшли вони в Київ, зайшли в Лавру, коло лавросно вигала велика сила людей з усяких країв. Вони втрьох ходили, розпитували, чи не чув хто, чи не бачив молодої чорнявої молодиці, чи не шукала, чи не питала вона про своїх людей. Прочано розказували, що недавно одна молодиця отбилася від от своїх людей і шукала їх на печерах. Але та молодиця була русява і не молода. Лаврін з матір'ю та ж з зайшов у новий Іоніївський монастир. Між богомольцями походжав старий гумен в шовковій чорній рясі. Розпитав їх, чого вони шукають, і почав оговорювати Лавріна, що він зостався в тому монастирі на роботу, на год а за спасіння душі, доки не знайде в Києві своєї жінки. Чернець лякав його тим, що Господь покарав його за якийсь гріх, як не свій, то батьків або материн. Лаврін трохи вже не зостався, але йому дуже хотілося знайти малашку. Всі вони троє пішли шукати тієї церкви на Подолі, що стояла під самою Андріївською горою, але таких церков було доволі». Вони ходили, розпитували в людей і зайшли на той цвинтер, де жила Малашка. Під стовпами коло церкви Лаврін сів з матір'ю на східцях. Проскурниця сиділа на самому нижчому східці і продавала проскури. В той час Малашка вибігла з пекарні і хотіла побігти до проскурниці за щось спитати. Вона виглянула в ворота і почала роздивлятися на прочан. Обвела вона очима по східцях раз і нікого знайомого не побачила. Народ зновигав коло церковних дверей, як бджоли коло вулика. Коли вона зирк Коло самої проскурниці сидить молодий чоловік, зовсім такий, як Лаврін. Він сидів до неї боком, Малашка впізнала Лаврінову русяву кучеряву голову, рівний лоб, рівний тонкий ніс. Але чого він став такий блідий, такий смутний? Чи Лаврін чи ні? – думала Малашка. Де ж дівся з лиця його румянець? Чого він став такий блідий, як смерть та нужденний, неначе слабий. Вечірнє сонце світило на високі білі стовпи, на людей, що вештались в промінні, неначе мухисно вигали і грали проти сонця. Промінь упав на Лаврінове лице. Це він, сказала сама до себе малашка і вхопилась за серце. В неї заморочилась голова, вона крикнула й трохи не впала на місці. Адже ж ото моя мати? зашепотіла малашка, вглядівши свою матір коло товстого білого стовпа. А он, дочки, моя свикруха, на малашку не хто линув водою з льодом. Вона отхилилась за ворота і одну хвилину не знала, чи бігти до їх, чи тікать в пекарню. Але Лаврін обернувся до неї лицем. Малашка глянула на його ясні очі, зарадала, як мала дитина. І як стояла в одній сорочці, так протовпом і кинулась між люди просто до Лавріна. Лаврін углядів її і тільки подивився на неї смутними докірливими очима. Вона прибігла до його і заголосила на весь цвинтар. Мати і свекруха вгляділи малашку і кинулись до неї з плачем. Народ обступив їх навкруги. «Ой, Боже мій, Нащо ти, дочку, насмучила!» – перша почала говорити милашчина мати. «Ти знаєш, якого ти жалю нам завдала? Ми думали, що тебе вже й на світі нема!» – говорив Лаврін. «Ми тебе оплакали, як помершу!»